אליו לא יגיעו. אתה סתר לי, מצר תצרני, רנף על לט, תסובבני סלע. אשכילך ואורך, בדרך זו תלך, אי עצה עליך עיני. אל תהיו כשוש כפרת, אין הבין, במתג ורסן עדיו לבלום.